Дось ось мачка, Ротонда душогубців. Національна політика У Москві вночі з бокових дверей Кремлівської стіни у город вийшов військовий, одягнений у шинелю, картуз і чоботи. За ним дверцята в стіні зачинив вартовий. Була місячна ніч. Попід Кремлівською стіною лежала густа та чорна тінь. У ній ледве помітно було авто що стояло при симісінькій стіні, а над ним і над стіною височила вартова вежа і блищала бляшаним вершком від місяця. Там було тихо. Вежа відкидала тінь через всю дорогу, чи швидше вулицю, яка відділяє Кремль від міських будинків. На цій вулиці місячний блиск від відстеленого каміння хвилями вилискував у повітрі. І всі височезні будинки проти осередку московської диктатури полоскалися у місячному світлі – і боками, і дахами, і вікнами. А ті місця, в які місяць не досягав, чорніли не наче казкові провалля. Із жодного будинку не можна було помітити крізь його вікна із середини світла. Мешканці комуністичної столиці так спали, неначе навмисно притаїлися перед бідою. Щоб вона проз їх пройшла, і щоб не помітили їх загорнутих у містерію схову. Військовий, глянувши на місто, потім у тінь на авто, підійшов до нього, і шофер сквапно перед ним відчинив двері, і військовий сів і сказав до шофера До місця їзди у вас є 10 хвилин. І шофер з місця пустив машину на всю її силу, і вона летіла проз будинки через перехрестя вулиць то вскакуючи в затінки, то знов вилітаючи на місячний блиск на дорогу. Хто бачив, як пролітає вогнеліт із безодні на землю, крізь торкнуті місяцем хмари, той зможе уявити лед блискучої машини, просто величезні будівлі, повні місячного світла. І проз чорні тіні, похожі на провалля. Нарешті їздуни вже минули Москву і мчать степовою рівниною. Проз'їх проскакують по боках, де не де, хатки, гаї і великі смуги лугів. І гудок авто ось прорізав за міський спокій і дав знак до зупинки. І машина стала. Чоловік у військовому виліз із машини і, нічого не сказавши, пішов наліво до березового гайка, що був над шляхом трохи поодаль. Перед військовим вилась добре втоптана на стежка. І враз гук вартового пролунав на зустріч військовому. Хто йде? Кремль. Була спокійна відповідь. Вартовий став у бік і відсалютував машиновим крісом. А перед мандрівником вирнула із Заберез одноповерхова, але висока будівля. З великими венеціанськими вікнами і напівплескуватим круглим дахом. Похожим краями на з'єднані хорди, вихоплені з кола а на самім його вершку, на довгім міцнім держаку, звисав червоний прапор. Його в'яло ворушив вітер, і від цього під прапором на даху коливалася тінь, то сюди, то туди. Не наче якась чорна велика птиця, прив'язана до припону, з останньої снаги вибивалася, аби тільки зірватися із свого прив'язу. Навколо будівлі оббігав незенький пофарбований білою фарбою тинок, а поміж ними будівлею зеленіли усякі візерунки з дернини. Військовий швидко відчинив хвіртку і попростував по стежці, викладеній червоною цеглою, аж до дверей, що були між двома колонами, під широчезним дахом, який дуже здовжувався через стіни. З кожного боку колони стояло по вояку, які, видно, упізнавши нічного гостя, теж виструнчилися і відсалютували. Із будівлі ні одно вікно не показувало світла, так само, як і те місто, яке їздець проминув. І через те осередність її для свіжого ока була просто вражаюча. Найперше погляд ловив пані Кадило, що зринало згори із самого центру даху, на кричуще червоним ланцюгу, похожим на тоненький струмок розтопленого металу, який у своїй течії почав застигати. І від кутика кожної хорди даху витягався теж такий самий ланцюг до пані Кадила. І через те враження було, що воно висить на червоній сітці ланцюгів. Воно складалося із чотирьох ярусів, повних електричними засвіченими лампочками. У цій будівлі здавалося, що тільки є одна оця кімната, що являла простору залу люду. Мабуть, тисяча на півтори. Вся середина її разом із стільцями зараз була лицем до прибулого, так само, як і високі однопільчі двері, аж ген за стільцями, де завжди у таких залах розлягаються сцени. Двері ці мали кольор властивий свіжим бляхам заліза. Із лівого боку зали, і з правого, двері були такі самі. Вся підлога під стільцями аж до порога світилася червоним медвабом, і зливалася блиском багряності із стінами, теж кольору кривавого терору. І на стінах не було жодного патрету. У тій стихії червоніння в електричних зливах світла тільки вікна німіли, у щільно натягнених запонах зеленого кольору, з великими важкими китицями білого кольору. З правого боку від тих дверей, якими вийшов військовий, стояв довгий стіл під білою скатертиною. Такий самий стіл був і з лівого боку дверей. Коло столів із попереднього боку і з заднього стояли довгі ослони, оббиті жовтою шкірою, що тепер і скрила світло. Тільки поміж ними маленький столик завдовжки з три метри мав ослони з обох боків, з червоною шкірою, хоч і застелений був так само білою скатертиною. На йому лежала велика розкладена майже на весь стіл мапа а коло лівого стола і коло правого сиділо по п'ять військових у білих мундирах з машиновими крісами, які лежали проти кожного рухками до зали. І коли увійшов сюди наш їздець, то з обох боків військові встали і віддали йому салют. А він їм сказав, дивлячись на мапу на столі, «Прохаю, посідайте!» І сам сів, і вони вслід за ним посідали. Але свої машинові рушниці не забули покласти перед собою на столі, так, щоб були рурками до зали. Той чоловік, що приїхав, був Сталін, і він, не скидаючи картуза, за, став розглядати мапу. Це тяглося, мабуть, хвилин з десять. Але нарешті він глянув на годинник на своїй лівій руці і відкинувся на опірок ослону спиною і почав дивитися перед собою через стільці на двері, Аж ось вони й відчинилися. І ввійшов теж військовий у шинелі і в будьонівці. Він швидко поміж стільцями пройшов і підійшов до столу. Сталін заворушився і, простягаючи йому руку до вітання, спитався. Миколо Легоровичу, чи ті люди, про яких я вас прохав, напоготовлені?» «Так і єсть, Йосипа відповів з облесливою напружністю наш Легорович. Перед вашим приходом я проглядав ось цю мапу, і моя думка знов за те, щоб відправити цих перших для запобіжності в майбутньому екстесів тільки у круги ті округи і райони, що були підпали найбільшим вибухам невдоволення нашими змаганнями до комунізму. А хіба ви, Йосипа Вісаріоновичу, гадаєте, у тих же гарячих місцях і найперше робити колективізацію? Спитався Легорович з глибокою цікавістю і ніби з удаваною боязькістю, що могла прийнятися і за звичайну чимність. Про таке не може бути жодних дискусій. Завжди треба у тих місцях найперше починати і найперше кінчати всяке діло, у яких найбільше супротивників вашим намірам. Звичайно, коли там обставини є такі, які ми зробили самі. І показуючи пальцем на мапу, почав Сталін називати. Чернігівщина, Черкащина. Уманщина, Київщина, Полтавська округа, Катеринославська і Херсонська, а потім інші. І після інших, себто після України, буде видніше. Але вже тоді доведеться про це тільки вам турбуватися. І все ж, незважаючи на вашу виняткову виконливість, не можу не зробити зараз проби для заспокоєння власного сумління. Я хочу знати, кого я тепер посилаю. І через те я вирішив з вами тут зустрітися, побачити людей і самому дізнатися, чого вони варті у тім ділі, на яке я їх призначив. Тільки що, як і завжди, при всяких іспитах, я всіх не матиму часу перелапати, яке яйце кожний носить для нашого господарства. Тому тільки деякі для мене будуть об'єктом перевірки, яка стане показником здатності на поготовлених вами людей. Прохаю дати список їх. Легорович зараз же поліз руками до течки і витяг чорні палітурки. І, розклавши їх, положив перед Сталіним на мапу. І Сталін зараз же й звелів. Покличте їх. Молодий співрозмовник комуністичного диктатора зараз же натис на розі стола точку на скатертині, що випиналося маленьким горбаком. І почувся далеко дзвінок за тими дверима, які були перед ними, аж геть за всією залою разом із стільцями. І відчинилися двері, і почали входити в залу люди у цивільному убранні, у військовій одежі і навіть у метроській. Але старих людей не було, і не було обідрених. А їх вік, напевне, обмежувався найбільше сороківкою. Вони йшли поволі поміж стільцями аж до переднього ряду. Більшість дивилася вниз, а інші хоч і дивилися поперед себе, але очі так жмурили, що здавалося вони нічого й не бачили, і швидко теж нурили погляд, і повертали голови до стільців, неначе боялися заблудити на те місце, на яке їх призначено. І вже коли Котрисю сідався на стілець, тоді він широшину, ніби крадькома, вдивлявся у червоні простори, залиті електрикою. І погляд його був понурий і недовірливий. І таким чином геть всі ряди були зайняті. Душ, мабуть, з тисяча сиділо. А вже коли останній з їх увійшов, то за ним увійшли іще два такі військові, які сиділи праворуч і ліворуч від Сталіна, тільки на тих довгих ослонах. Увійшли, зачинили двері за собою і стали коло їх. І Сталін, не дивлячись на тих, що увійшли, але все-таки так промовив, щоб його почув його помічник і мовчазна зала. «Ви кажете, що це всі є вірні слуги революції?» «Так, бо я не посмів би їх сюди запрохати», – відповів Легорович Похабцем, раптово збентежившись. «Але ж вони всі куркулі». «Так, куркулі, але жодний пролетар не виконував учора так ретельно своєї повинності перед нашою державою, як ці люди». І Сталін почав пробігати очима список перед собою. І потім, зупинившись очима на одній точці, проказав. «Казько!» І в третьому раду устав рижий, худенький і невеличкий чоловічок, відповівши так само схвильовано, як і заговорив Глигорович. «Я!» «Що ти робив?» «Був катом!» «Де?» «У київській Лук'янівській тюрмі». А яким ти вчинком заробив таку високу віру в собі, що тобі доручили нищити засуджених ворогів пролетаріату? Коли я був вдома перед теперішньою державною службою, то я був переодягнувся українським повстанцем. І попрохав однієї українки, що мала двох дітей, дочку десяти літ і хлопчика дванадцяти, попрохав пустити мене в хату переночувати. Її чоловік саме був у банді чорного ворона. І вона пустила. А я вночі збудив їх усіх, дітей і матір. І зараз же дівчину і матір застрелив. А хлопчик, без крику притулившись у кутку до стіни, скавулив. «Не бийте, не бийте!» І я його не вбив. Не через те, що шкода його стало, а через те, щоб він живий на другий день, шукаючи собі порятунку. Ходив між селянами і розповідав їм про мій учинок. І щоб селяни, слухаючи його, жахалися. І щоб уже не зважувалися пускати у свій двір бандитів. І Сталін озвався. Значить, у тебе був намір практично пропагувати наймогутнішу нашу зброю – терор. Так, тільки це. Сядь. І Сталін озвався до свого помічника знов. Ви провірили оце, що він говорив, перед тим, як привести його сюди? Провірив і записав у оперативний щоденник. Добре. І диктатор знову став перегортати список і вибирати прізвище. І, вибравши, придавив його указовим пальцем правої руки і став дивитися у залу на зібраних. Від червоних стін і червоних ланцюгів, які тримали пані Кадило, і від червоного середку ротонди, електричне світло, відбиваючись від панікадила, творило жахливо понурі відсвіти на лицях і на одежі усіх тут зібраних. У залі тиша була без шерху і без зітхання. Здавалося навіть, що і люди не дихали. І очі у зібраних у залі були більше поширені, ніж у людей, яких ми привикли бачити на вулицях. І через те трудно було сказати, чи вони всі дивилися на Сталіна, чи на військових, які по боках диктатора тримали залиті в червоне світло рушниці в залу. На з'їзд. І нарешті тишу кривавого кольору Сталін перервав. Парцюня! І в передньому ряду встав невеличкий чорненький чоловічок із зачесаним чубом назад, що нагадував чуб або молодого попика, або анархіста. Він був у чорних штанях і в такій же тужорці. І видно, йому тепер хотілося кашлянути. Але він силою волі здавив кашель, піднісши руку до горла і потім спустивши її після того, як було здавлено кашель, і ковтнув слину. Він мовчав. «Що ж ти мовчиш? Ти парцюня?» Знов запитався камінно-глухим голосом Сталін. «Я... Це я, саме її... Парцюня!» «Що ти робив у той час, коли ще ти й не думав бути на цім зібранні?» «Був катом!» Лагідна і схвильована була відповідь. «Де ти був катом?» «У Харкові!» «Ти можеш мені сказати, скільки ти бандитів застрелив у харківській добрі? «Ні!» Не пам'ятаєш? Ні. Добре. А яким ти вчинком заслужив довірі, щоб тобі поручили таку відповідальну справу в добрі? У Богодухові я з п'ятьма комуністами був постаний розкоркулювати свого рідного брата. Він мав колись триста десятин землі. І я чув, що в його є золото десь заховане. А як же ти пішов розкоркулювати брата, коли ти і сам куркуль? Перебив йому мову Сталін. А так, що мене перед тим три чекісти вловили за моєю хатою і зв'язали, і заткнули рот ганчіркою, і повезли мене вночі на вигін до мого млина. А там, коло верла, саме лежали старі жорна. От вони мене зв'язаного і поклали там. І викопав один чекіст дві ямки на мої ноги, так, щоб коли в їх положити мої ноги, п'ятами вниз, а передками вверх, то щоб вони якраз так були, щоб ні однієї не можна було похитнути вбік. І ось я лежу, і ноги мої лежать у ямках, що були трохи вище від кісточок. І один тримав мене за голову, а другий сів на коліна, щоб я не зігнув ніг і не висмикнув ступнів із ямок. А третій, підкотивши жорна аж до передків, що стирчали вгору, зупинив камінь та й каже. Станеш чекістом, то будуть ноги цілі. А ні, то зараз я звалю жорна на передки, і кості їх зажину в землю посаме нікуди. І я став чекістом. Годі, продовжуй перше. Так отож, я чув, що брата є десь заховане золото, і от ми прийшли. Але вже нічого його було розкрокулювати. Стіни були поколупані, жартка і лежанка з полом були голі. Не було навіть ганчирка застелити голу черінь на лежанці. І всі п'ятеро дітей сиділи на печі, а старший син стояв коло порога. І коло його батько і мати, худі аж зелені. Мовчки ждали, що ми будемо робити. Тільки на соломі на полу. А солома не була застелена нічим. Так от тільки на полу на соломі лежала моя мати. Вона ж була і матір'ю цього крокуля. Укрита вона була старою хусткою. Я спитав брата, де його золото. А він взяв та й відвернувся від мене і мовчить. Я питаю жінки, вона теж мовчить. Є дітей, і ті так само. Тоді ми вийшли на двір, і я звелів приїхати грузовиком до хати. І я, як всіх, забрав із хати на автомобіль. І дітей, і дитячу матір, і батька, і свою стару матір. І відвезли в один магазин, де було порожньо, і де засіки були поперероблювані на окремі тюремні камери. І от ми всіх одній заперли. І я вирішив, щоб усі вигибли з голоду, якщо не скажуть, де золото. Минуло два дні, а ми їм не даємо ні їсти, ні пити. Спочатку плакали, прохали, молили, а потім усі й замовкли. Я бачу, що моя мати швидко умруть, бо були дуже вже старі, Та й викликав свого небожа. Хлопця Сачка, Та й кажу. Сачку, ви всі вимрете, як не скажете, де золото. А він не каже, що відколи себе пам'ятає, то в батька його не бачив. І що він навіть може з'їсти грудку землі, у доказ того, що таки золота немає. І я подумав, коли у старшенького не можна випитати, то малі, перелякані знесилені. Такого мені наговорять, що і не такий, як я, нічого не розбере. А щодо старих, то я тільки махнув рукою. Там такі затяті, що я не бажаю й ворогові своєму таких зустріти. І я надумав їх випустити. Але щоб таки вони відчули, що вони не кращі від чекістів теж, та ще щоб у пам'ятках їм було золото до нових віників, то я й кажу знов небожеві задави свою бабусю, тоді ми вас усіх повипускаємо. Але, кажу, щоб і батько, і мати, і вся малеча після тебе підходили до задавленої баби, і кожне, щоб трошки подавило їй горлянку. І він, мабуть, дуже хотів їсти, бо згодився. І справді, вночі він задавив бабу. Та чогось ніхто не підходив давити мертвої. Я знову його викликав і кажу те саме, що, мовляв, умирати усі, коли не подавити бабу за горлянку. І замкнув його. А це вже було їм три дні без води і їжі. Аж ось вночі, дивлюся у двері, підходить батько і стискає з нехотя мертву за горлянку. І, відвернувшись, хреститься. Підійшла й моя невістка. І те саме зробила. Тільки діти давили і не хрестилися. А сховавшись за батька та матір, поглядали на мертву і плакали. І я покликав фотографа. І він, і ще два чекісти, і я увійшли разом у камеру. І я поставив в'язнів усіх півколом над бабою і сфотографував. І віддав сачкові фотографію. І звелів її почепити у себе в хаті. І фотографія ця у їх і досі висить. А навіщо ж то ти фотографію таку зробив, те що й звелів її почепити? Знов байдужим і глухим голосом спитався Сталін. А це для колективного терору я так зробив. Добре, сідай. Той сів і, витягши хусточку, утер чоло. І подивившись на правий гурт військових, що отримали на столах рушниці, Справлені уже на його. Відвернувся і втупив очі поперед себе. Але, мабуть, не бачив уже там нічого. Хоч і сидів непорушно, і мав вигляд уважного, і того, що слухає. Миколаю Легоровичу, коли ви записали цю історію в оперативний щоденник? Півтора року тому. Тоді ж було з'ясовано, чи це справді було так. І що ж? Так, правда. Та він би вам розповів ще й не таке. «Добре. Але я невеликий охотник багато слухати, ще й того самого оповідача. Я люблю різноманітність. Краще мені ось інший розповість щось цікавого. А ну...» Протягши останній склад і потім зупинившися, став дивитися екзаменатор у список. І час йшов. Здавалося страшно довго. І зала була мовчазна, не наче осередок піскової пустелі вночі. Або не наче кладовище зимою, морозної та видної ночі, коли чорнота хрестів бовваніє плямами скудлів кудлів на мерзлого снігу. «Мотузка!» «Так і є. я тут. Може, ближче підійти?» Аж із самого залу обізвався голос. І там уже стояла височенька і стрункенька постать. І напружено, і допитливо, і мовчки ждала. І їй відповіли. «Стій там!» Яким фахом ти жив до сьогоднішнього вечора? Катом. Де? У Москві, в Бутирці. Українець. Так і єсть. Який у тебе був перший вчинок, що викликав до тебе довіру Миколи Легоровича? Вчинок? Ніякий. Я у селі Вірливці на Україні. Убив тільки колишнього царського поліцая. Він до революції служив у кінній поліції. І разом з ним убив його жінку і два хлопчики. А дівчинки не встиг. Їй було вісім років, і вона втікла. І чи ти про неї потім що-небудь чув? Чув, вона по людях ходила і співала журавки. І це що воно таке за журавка? Пісня така. Та я її знаю на пам'ять. Як хочете, то прокажу. Сталін, мовчки з дерев'яним виразом обличчя, повернув голову до Миколи Легоровича але не зустрів його погляду, бо він дивився несамовито нашарошено на мотузку, ніби зв'язував свою долю з його відповідями. І відвернувся від Легоровича Сталін так само повільно, із таким рухом шиї, як і повертався. І процедив до мотузки. «Прокажи пісню!» І той почав. Спочатку у пісні говорилося про степ і про високі гори. І про самотніх журавлят, що голодні ждуть у гнізді на високім дереві батька і матір. І про те, як прилетів журавель і приніс там їжу. І про те, як мисливець убив журавля, а журавлят повидирав з гнізда і забрав із собою. І нарешті у пісні говорилося про те, як прилетіла журавка, і нікого не знайшовши, затужила. «І не знялися крила їй летіти від горя». Тільки ноги понесли журавку полями. Довго-довго журавлят скрізь вона шукала. Довго захід, довго схід сонцем червоніли. Передибала вона нашу Україну, та журавлят не знайшла. А світ їй запався. Ой, журавко, журавко, ти дітей шукала. А хто ж тепер піде в світ про тебе питати? Після пісні Сталін критнув вуз правою рукою, та й спитався знов. «А хто ж він тобі був той, поліцай?» «Кум!» «А як же це ти так, свого кума?» «Мене ЧК викликала в район і сказала, що як я не покажу ніякої революції, то вони виберуть такий час, коли я вночі спатиму, і спалять мене разом з хатою. А я собі подумав, хоч у мене й було трошки земельки, та все ж я завжди любив читати і Біблію, і Кобзаря, то мені недорого показати свою революцію. І я показав». «Сідай, Кате». Той сів, і Сталін затулив реєстр, і, не дивлячись ні на кого, тільки бувши з повернутою головою до зали, відсунув лівою рукою його на бік, і потім, ніби щось собі пригадуючи, попрохав. «Будь ласка, підніміть свої руки вгору всі ті, хто ще не був катом». І всі і не ворухнулися. Усі ніби ще глибше хотіли увійти, хоч би у ту можливість супокою, що дає людині тиша. Ані кашлю ані зітхання, нічого не виявив з'їзд від цього питання. Тільки ніби рівніші поставали їх спини і понуріші під бровами погляди. І Сталін, не встаючи і так супокійно, неначе констатував, що добня є добня, знов ствердив питанням «Усі кати!» У відповідь і тепер було тільки непорушне мовчання. І диктатор устав і заговорив злорадно і з понурою втіхою. «Так ви всі кати, і вам немає місця, і неможливо, щоб ви його імали і на цім світі. І якщо хтось вірить у той, то і на тім. Ви кати, ви мерзота, і в очах людей старої культури, і в очах тих, які вас тепер проклинають. І вам відступати немає куди». Хіба що під кулю у землищі, чи під обух у селі. Вам найщасливіший вихід із своєї душі і із вашого становища тільки в обійми холодної, смердючої і слизької смерті. А поки ви ще живі, то ще можете інших туди посилати. І за це мати можливість гвалтувати чужих жінок, пити горілку, їсти хліб і спати в теплі. І коли ви ще маєте таке сьогодні і таку перспективу майбутнього, то хіба і цього мало? Значить, і вам є заробіток і нагорода, бо ж все, що мають ті люди, яких ви уб'єте, буде ваше. Хіба ж не так? І в залі в цей час почулося коротке зітхання кількох сотень грудей. Неначе люди зрозуміли суть справи і те, що вже не буде інших сутей. Ні гірших, ні кращих. Та й знов, наче заворожена страшним видовищем біжуча мить, напружилося в залі мовчання. А Сталін вів своє. Я вам даю право над людьми цієї країни, яких я вважаю ворогами її. Вони зараз невидні, але вони себе виявлять з такою доконечністю через рік, як виявляють себе літом черв'яки після дощу. І ваше завдання буде в тім, щоб їх тепер, з усією їх смердючою тварю, вирвати зі споду на убійчий погляд нашої сили і здерти з їх усе добро, яким вони обросли, і нагородити ним себе, а їх кості й шкіри по можливості впакувати так у небуття, щоб навіть мої і ваші приятелі й прихильники не могли їх догадатися, де їх кладовище. Інструкції для цього вам дасть у подробицях Миколай Легорович Єжов. Але прохаю вас не радіти тим, що тільки ви, кати і сволота. Гляньте вгору і під ноги собі. Все червоне. І ви від його червоні. І я червоний. І в мене теж така перспектива, як і у вас. Серед цього народу і серед тих народів, з яких ви повиходили. Я знаю дуже добре, і ви, і кожна дитина знає дуже добре, що мене звуть червоним сатаною, себто катом над котами. Ви – кати, а я між вами і над вами найбільший. Що, відлягло? Якщо відлягло, то це значить стало приємно вам, мої товариші». Бачу, що приємно, хоч і мовчите, не в роті тримаєте останній віддах ще на цім світі. Гляньте ось на цього чоловіка, Миколу Легоровича Єжова, який не служить ні чеці, ні війську, а тільки тій справі, що я проводю поза військом і чекою. І на тихон людей, подивітесь. І тут він провів рукою в напрямку лівої кубки жовнірів озброєних а потім і правою, і показав через залу аж на тих двох, що стояли перед дверях. Всі вони, такі як і ви, і я, кати. І всі ми робимо зусилля довести наші країни до того стану, в якому ми себе почуватимемо добре. І щоб це добре, в майбутньому немало грунту змінитися для нас на найгірше. Раз ми хочемо, так воно і буде. Про цю нашу мету – то вчуть і в школах, і на кожних зібраннях, і на кожних святах, і з приводу кожної нашої політичної події. І тому і вам мо... і, тому, і вам вона відома, і мені немає чого говорити про неї. Але конче треба зробити застережливість, щоб наше вимріяне не наткнулося на непередбачене, і не розбилося, і не пішло разом з нами всіма на дно Суспільного моря. Застережливість таку зробите ви, кати. Я пошлю вас у найхворобніші місця України. І кожен з вас буде призначений на певне місце в село чи район. Робота буде громадського характеру. І ви все ж не підлягатимете ні чеці, ні війську, ні комнезамським організаціям. І геть-геть після вашої роботи і ЧК, і військо, і колективи зіллються непомітно з нами, і утворимо потрібне нам суспільство, в якому ми, кати, зневажені в сьогоднішньому світі, будемо володарами світу і будівничими, і панами свого щастя, яке ми передамо своїм дітям, внукам і правнукам. І вони вже не знатимуть, що ми були кати, а тільки матимуть на увазі те добро, яким вони житимуть, коли нас зватимуть будівничими, і вони щастя для всього людства. Діти батьків не питають, де вони беруть засоби для їх утримання. І через те, все, що ми робимо, то тільки для себе. І всі, кого ми вбиваємо, то тільки для добра свого, своїх дітей і майбутнього наших дітей, що тоді буде зватися «щастям всього людства». І сьогодні ні на хвилину не спускайте з ока. Чи питимете горілку, чи лежатимете у рівчаку, ховаючись від куль, чи спатимете із жінками забитих вами їх чоловіків, чи лежатимете поранені в державній лікарні. Для цього нашого майбутнього я зараз вас і посилаю на Україну. І ви там прислухайтеся до всіх тих осіб, яких шанує народ і любить. Навіть хоч би 10 душ тільки для якоїсь особи віддавали свій респект, то й таку треба конче тримати на замітці до того часу, в який ви з нею порахуєтеся назавжди. І чи вони ці люди будуть кооператори, чи учителі, чи звичайні селяни, чи низові партійці, це ніби наші близькі, то однаково мусите знайти спосіб, щоб якнайшвидше їх знищити. Про це вже думав і багато вже для цього зробив Миколай Легорович. Засоби підібрано різні. Револьвер – убити з-за рогу і скласти на іншого вину. Отрута – непомітно утроїти за допомогою жінок і дітей, і поховати так, неначе задавленого самим Богом. Провокація – коли не можна буде використати ні зброї, ні отрути. То підгекати такого – супроти нас, і тут же відкрутити голову. Але якщо поміж селянами вам трапиться знайти і знищити якийсь талант – чи соціальний, чи культурний, то ви про його зберіть анемнезу, себто всі його життєві факти, як він виявляв себе, вибиваючися вверх, і як він виявляв себе уже оформлений у своїй діяльності. І мені про це здати звіт, після того, як я вас викличу. Про таких людей, вами убитих, але з великими освітами та ще й може родовитих, та ще й може із покоління інтелігентів, Мені нічого не потрібно доповідати. Пугачови, Разини, Хмельницькі, неродовиті люди. І їх покоління інтелігентські не формували. А зроду в рід цілі племена їх своїми пристрастями й вимогами розпікали, кували і давали їм образ свій. Через рік, а може й раніше, почнеться колективізація. І суспільство від згаданих людей мусить бути нами очищене. Як бачите, у нашому труднім ділі вам будуть товаришами обман, підтравність, зрада, душогубство і витривалість. А хтось із вас прохопиться словом про нашу зустріч на якомусь місці, то вже не зійде з того місця живий. І після його геть всіх вас, катів, буде знищено до ноги. І через те ви всі уже тепер мусите знати котрий із вас здатний висолоплювати язик із-за зубів. Все те, що я тут сказав, практично оформить незабаром Миколай Легорович Єжов. І зараз же всіх вас розвозе по призначенню аеропланами. Та ми ще з деякими зустрінемося, а може і зо всіма, якщо всім пощастить з анемнезами. І так, до побачення, мої запорожці. Єжов здригнув. Сталін дивився на його і простягав на прощання руку. І Єжов, ніби зрозумівши, в чим справа, раптово і собі простяг до диктатора. І той стис мовчки її і відвернувся. Єжов зніяковіло поправив на боці ліворка і сквапно стасував реєстр у палютурці і взяв під пахву, І рушив до бокових дверей зали. І, відчинивши її, показав рукою першому раду, щоб виходив. І всі присутні встали і почали ждати тоді, коли передні виходили у суворому порядку, неначе ченці з молитви або школярі до причастя. А Сталін мовчки стояв і, підвівши вгору праву руку, тримав її по військовому на знак прощання. Коли майже половина вийшла, то жов і собі став у чергу найближчому проходящому і вийшов з ними разом. А вже як останні з заднього ряду почали доходити до дверей. До гурток військових у білих мундирах встали і один за одним собі пішли за всіма. Це саме зробили і ті, що стояли зліва. Тільки аж ті два, що стояли по той бік зали, зійшли зі своїх місць і вийшли на двір своїми дверима. І зачинили за собою двері. Сталін лишився сам. Спустив руку і трошки постоявши, глянув на мапу на столі. Чогось і потяг до краю стола. І, не затуливши, вийшов тим спрямуванням, яким і увійшов.